Мав би пересувати гори, Примушувати ріки текти навспак, Чорно зеленіти взимку, А влітку скидати з себе все листя. І ось доля послала такого чоловіка полковником до мене, І він, перед яким увесь світ став би на коліна, Колись встрічав погляд гетьмана Хмельницького, То опускав очі. Я любив ганжу, за його несамовиті сині очі і за чаклунський погляд. Тому й послав його шукати реєстровиків і спробувати привести їх до мене під жовті води. Чи ж приведе? Чи поможуть йому джевелі, топига і кривуля? Чи здолають Барабаша і Ляша Караємовича і їхніх пихусню? Була ще надія на мого союзника... Примхливого й невливимого Тугайбея. Хоча й невелику орду привів, Та коли степом кожен подвуконь видовище Надто здалеку було вражаюче. Щодня слав ягінців до Тугайбея Просив з'явитися з ордою своєю передшляхецькою очі, Вже й не битися, а тільки показатися, полякати. Але хитрий мурзав, хоч і щедро клявся, чи він брат мій до могили. А сам вистоював збоку, вичікував, чи я буде зверху, не наближався до наших таборів, а коли й присилав свого воєцтва до мене, то не більше сотні, яка лише майоріла чорним видивом на видноколі і вмить щезала в степу. Та й того стачало, щоб тримати панство в шорах. А моє козацтво знай примовляло. Та й хитрий же наш пан Гетьман. Тільки сам Бог знає, що Хмельницький думає, гадає. Козаки і далі палили по кілька вогнищ кожен. Темрява кипіла полум'ям. Ночі наповнювалися тупотом татарських коней, жах летів над степом. Ось такої ночі вдарити на шляхетський табір і покінчити за одним замахом з усією їхньою силою, а тоді кинутися навпереями реєстровикам та побити їх, не випускаючи на берег з байдаків, а після вже взятися і за коронних гетьманів. Все так, і все не так. Не міг я розпочинати війну сопротив народу власного, бо рано чи пізно був би розбитий і знищений мав виловити всі заблукані душі, поставити їх під свою хоругу, запалити їх своїм вогнем, вдихнути в них свій дух, вкласти в їхні уста своє слово, і хай кожен вважає, що все те його власне. Ви кому про це розкажеш? Тож і здавалося багатьом, що задовго стою при жовтих водах, що втратив меткість, розуму, не знає, що діяти. Зацепаніння не йшло на мене. Вагання роз'їдає душ. Там, під жовтими водами, я до кінця збагнув тягар влади. Мав у руках владу необмежену, жорстоку, майже нелюдську. А сам заставався людиною і оточений був таким, як і сам. Повинен був поєднати велике й мале, а вже бачив, що ніколи не зможе вона поєднатися і вічно ворогуватиме між собою. Всі свої вчинки я усправедливлював вищими цілями, але що простому чоловікові до вищих цілей, коли він хоче жити у своїй природній малості. Я вже відчував свою перемогу тут, у степах широких, бачив її в хвилі гострих прозрінь коли находило на мене щось ніби ясновидіння. Звідки воно в чоловіка? І як з'являється? Треба пережити грозову ніч страшну в безнадійній самотині. Коли світ кінчається, гине в дикій пітьмі, а тут удар блискавиці, і розколюється він білим вогнем, високим, як жіночий волос, як надія на Бога. І в тій миттєвості Відкривається тобі видимий-невидимий, Майбуття подає тобі голос, Нові світи чарують своєю далекою красою. Чи ж треба дивуватися, Що я завчасу перечув те травневе передвечір'я, Коли передні байдаки зреєстровували Увійшли в кам'яний затон І пристали до берега в тім місці, Де маячило кілька вершників. Вершників було замало, щоб налякати реєстровиків. До того ж, полковники та осавули щодня ждали істей від молодого Потоцького. І ті вершники якраз і могли принести такі бажані звістки. Три байдаки зашхувалися на самих пісок, козаки вискакували на землю, йшли навприсідки, розминаючи затерплі ноги й спини. Навприсідки ж наблизились. До переднього верхівця, Та так і скам'янілися. Сидів на чорнім коні, Сам чорний і лихий, Але очі мав такі нестерпно сині, Що горіли вони вогнем, Уже й не людським чи небесним, А, мов би, пекельним. І голос у нього теж, мов би, Спотайбічного світу, Приглухлий, але безмежно далеко чутний, Зумисне насмішкувати з якоюсь диявольською захриплістю. Гей ви, запроданці, невістюхи, гніздюхи мерзенні, твердо вимовляючи кожне слово гримів вешник, за скільки ж продали народ свій і бога свого, та й чи вельми розжилися за ті юдені срібляники, «Кажуть, що й платити вам уже перестали. Ні пани, ні королі в гадці того не мають. Скільки залеглої плати вам уже назбиралося?»